Nede i i tøjet, sulten, tørstig og falit Vinteren kommer, men en dag bliver det sommer, det her har jeg prøvet så tit Sæt dig ned, hvis du har tid, jeg har noget at berette for dig Du begriber jo ikke en pen om det liv, der bliver levet og bomser som mig Jeg er jo nede i møget, lage, sød i tøjet, sulten, tørstig og falit Øl er drukket, klossen er lukket Men det har jeg prøvet så tit Hør nu her, du fine mand Du prikker for mig min ven Spring med en femmer til et mad og en øl Så kan det være, vi kunne snakke igen For jeg er nede i møjet, næset i tøjet Sulten, tørstig og balit Frakken er stampet, sprutten fordampet Men det har jeg prøvet så tit Jeg kan gå Mohin jeg vil, ikke bare følge med som ligesom du. Jeg er pomps var herre, men ikke for dig, og min guitar, den har jeg endnu. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. At jeg tekte, den pateng den, ding, den pateng, ding katte ding ding. Når i modet, da syd i 12 sulten, tørstig og falit. Når kommer men en dag bliver det sommer, at det her har jeg prøvet så tids.